Коли я помру? Напевно, розгублено відказала Даша, не знаючи, що сказати. Тоді я викинуся з вікна і помру. Мене теж поховають у могилі, і я буду з мамою Віталіною в раю. Ні, Оленко, тоді вже точно ти з нею ніколи не зустрінешся. Чому? Усі самогубці потрапляють у пекло. А це страшне місце, повір мені. Шкода, що не можна до неї потрапити. Важко не по-дитячому зітхнула Оленка. Тепер ти не будеш на мене сердитися за те, що я стала дружиною дядька Сергія? Ні, Дівчинка покрутила головою, і навколо неї застрибали дві тоненькі кіски. «Ти хороша, і дядько Сергій теж хороший. Навколо нас багато хороших людей. Багато поганих», – заперечила дівчинка. «Ти маєш на увазі когось конкретного? Нянечка у нас зла». Вона, вона справжня відьма, тільки мітли їй не вистачає. У неї навіть ніс, як у відьми, і два зуби спереду золоті. Вона тебе скривдила? Раніше вона одягала гумові рукавички, коли міняла мені постіль. А всі дівчатка дивилися і сміялись, наче на моєму ліжку лайно лежало. А навіщо їй рукавички? А щоб снідом не заразитися. А тепер не одягає? Тепер я сама собі змінюю постіль і запихаю все в мішок. Вона, нянечка, наказала мені так робити. Вона не зла, просто вона мало знає про цю хворобу. Зла. Вона ще сказала, що мене виплодили якісь наркомани. Точно зла. Але ти на неї не ображайся. Тепер не буде. Ось потрапить до пекла, дізнається, як там. А ще у нас медсестра Люся зла. Навіть у рукавичках боїться до мене торкатися Коли у дівчаток з нашої групи перевіряють голови Як це перевіряють голови? Запитала Даша Не знаєш? Дівчинка засміялась Її сміх був схожий на звук тоненького дзвіночка На воші перевіряють Так от усім вона голови перевіряє? а мене змушує чухати волосся моїм гребінцем над чистим аркушем паперу. Теж боїться сніду. Усіх поганих і злих перерахувала. Колька Чуйко залишився. Але з ним я сама розправлюся. І як же? Він страшенно боїться, щоб я його не подряпала. А я ось. Дівчинка простягнула їй свої руки і розчепірила пальці. Намагаюся відростити нігті. Але ця дурна Люся змушує мене постійно їх зістригати в її присутності. Але я вже придумала, як її обдурити. Як же? Вдам, що обрізала нігті на всіх пальцях, а на одному мізинці залишу. Цей пальчик можна приховати, а вона й не помітить. А навіщо ж тобі дряпати цього кольку? Він мене дражнить снідом, говорить, що я скоро помру, а я хочу його подряпати і заразити. Нехай його теж дражнять, колька снід. Думаю, що це не дуже гарна ідея. Чому? Чому? Тому що ти теж станеш злою, як вони. А ще тому, що цей Колька у тебе закохався. Та ну, протягнула Оленка, Її бліді щички миттєво пореживіли. А звідки ти знаєш? Ну, я ж жінка. Я знаю всі їхні штучки. А тебе теж у дитинстві дражнили? Усіх дражнять. Мене теж. А скажеш як? Чи секрет? Скажу. Коли я була такою, як ти, мене дражнили жирафою за мою довгу шию. А у тебе була така сама тонка шия, як у мене? Точно така сама. А потім стали нормальною. Значить, у мене є шанс? Без сумнівів. А чому ти не в літньому таборі? А хто хоче брати дітей зі снідом? Цього року мене не знайшли, куди прилаштувати. Так сказала наша завідувачка. А взагалі я більшу частину часу проводжу в лікарнях, так усім спокійніше. А кому це всім? І мені, і вихователям. Оленко, «А ти хотіла б жити з нами?» – запитала Даринка, і затамувала потих. «Хотіла б, але не буду», – мовила Оленка, і знову відштовхнулася ногою від землі, ясно даючи зрозуміти, що довірлива розмова закінчена. «Але чому?» «Ми тебе удочеримо, ти будеш жити разом з нами, ми будемо тебе любити». «Не буду!» «А хіба тобі тут краще?» «Тут погано!» «Але я вдам, що знепритомніла, і мене знову відправлять до лікарні. Там добре!» «А що ж хорошого в лікарні?» «Там мене ніхто не дратуватиме. Там дівчатка будуть зі мною дружити. Там усі хворі на сніді не бояться одне одного». «Зрозуміла тепер?» Дівчинка прокричала останні слова. «Ну, я ж та Сергій не будемо тебе дражнити. А ви будете боятися мене, як усі. Як усі вони. Я не хочу до вас». Даринка глибоко вдихнула і сказала, «Ми не будемо тебе боятися». Я тобі обіцяю. Я не вірю тобі. Я вірила одній Віталіні, але вона в раю. Дослухай мене до кінця. Прошу тебе. Говори. Байдуже сказала Оленка і далі гойдаючись. У мене і в дядька Сергія віл інфекція. Дівчинка на мить завмерла потім повернула до Даші голову і уважно подивилася на неї. «Не брешеш?» – запитала вона. «Ні», – відповіла Даша. «На жаль, це правда». Після розмови з дівчинкою, Даринка із Сергієм відразу ж пішли в кабінет завідувачки і повідомили, що хочуть удочерити Оленку. «А ви знаєте, що вона хвора на віл? запитала пишногруда завідувачка. «Знаємо», – сказав Сергій. «Це не змінює нашого рішення». Та «Ви мало знаєте про це захворювання». Завідувачка поправила свою гордість, виставляючи з глибокого розрізу сарафана на показ більшу її частину. «Дівчинка може вас заразити невеликовною хворобою». До того ж вона приречена. Такі діти рано вмирають, і... Ми хочемо удочерити цю дівчинку. Чітко карбуючи кожне слово, рішуче повторив Сергій. Завтра ж я пришлю свого адвоката, який займеться усіма формальностями. Скільки це забере часу? О, це, це не так просто. Це тривалий процес. До того ж, дівчинка хвора, – почала завідувачка, відкинувшись у кріслі. Але кілька зелених, які виклав на стіл Сергій, пом'якшили тон її голосу і поліпшили настрій.